Як ти, слугої з Добромеля, котрий пам'ятає князі Леви і моїх предків, все можна вичитати з книжок. Я не прийшов сюди, ваш мост, аби щось вам доказувати. Моя ціль – відмовити вас від вкрай небезпечної авантури, призвідцем якої є відома нам обом особа, що хоче собі зламати карк. Карк шия. І щоб ви відмовили інших. Вас є кому підтримати? серед шляхти. Не кажучи вже про нас. Скажу тепер, чому цього не можна робити. Все принесе нечувані нещастя не лише тим, хто живе нині, а й їхнім нащадкам. Ти собі забагато дозволяєш свого добромля. Якби шляхта тебе послухала, то розірвала б на кавалки. І я виконую волю свого пана, котрий просив мене не випускати бджил вночі. Щиро шкодую, що дав привід вам запідозрити мене у непоштивості. Але нема часу, зовсім нема часу. Ти хочеш перепинити шлях річі? Ні, я не хочу покидати Добромеля, жони, дітей, свого найбільшого багатства. І Ян Гербурт показав на дубові шафи, заставлені книжками, на картини на стіні, на античні скульптури, хоч і понищені, але все одно прекрасні. На стіл завалений паперами. Хотів сказати ще щось про дітей, Але повстидався. Натомість став мовити спокійніше. Я був під час чуми у Лейдені, І це стало для мене алегорією нашого віку. Краса і смерть. Цей бурхливий мутний потік Забере мене з собою. І річ не у шляхетській честі, А у тому, що має бути разом із своїми кревними, Гербортами. Хіба що вбити того баламути? Добра була б справа. А знаєте, що кажуть козаки? Мають одну примівку. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Староста Добромирський підійшов до вікна. Якби його відчинити, до кабінету одразу б увірвався знайомий віддав на шум торговиці. Але сьогодні він не хотів туди йти. Та й скоро почнуть до замку з'їжджатися гості. «Що мені робити?» – подумав. І відвага покинула пана Герберта. «Ти міг би його вбити?» – обернувся він і подивився просто в очі слузі. На обличчі у того з'явився страх. «Я не обійник. Все противно моєму серцю. Це політика, а не серце. Політика без серця до добра не приводить. А якби се повелів тобі купець із Добромеля? Вбити можна для самооборони». Ось що сказав мені мій пан, і не раджу вам наймати душогуба. Як буде у вас той гість поговорить з ним, пізнайте його краще, пошукайте дорогу до його серця. Мені здається, що й ти б міг це спробувати. Хто я для нього? Цей чоловік надто мернославний, а ви володар цього краю. Я слуга його королівської милості. Спробую з ним стрітись. Можливо, у тому, що так сталося, теж моя провина. Почалося з того, що десь літ за тридцять тому в добромлі втяли голову Мироном новогрішному. Це відома історія, але я не розумію, який зв'язок між цим одержимим і тобою. Навіть мій батько не міг тоді нічого удіяти. Зрештою, його начебто не було тоді в добромлі. Пан Герберт подивився на молоде обличчя Слуги. Гладке і бліде з делікатними, трохи гострими рисами, не маска натягнута на старече лице, а справжнє людське обличчя, тільки очі якісь не такі, занадто глибокі для юності. І порівняв себе, постарілого завчас, укритого твердою, змертвілою оболонкою, невразливого до малого болю власного і до більшого чужого, хоч дивно було б їх рівняти. Слуга нагадав йому Янгола із дзвінниці Спасівського монастиря, що схилився над євангелістом Матвієм, нашіптуючи Ісусові слова. Та чи вірно передав їх? Бо кожна Євангелія по-різному оповідає про Господа нашого. «Тоді була буря», – сказав слуга з добромиря. «Звук усіченної голови, що впав на поміст, сколихнув землю і небо. Я сам це бачив». А перед тим пробалакав із Мироном цілу ніч. Я йому нічим не допоміг. Зате він мені допоміг. Я збагнув тоді, яка величезна різниця між словом вимовленим і словом написаним. Коли вони сходяться докупи, шукаючи правду, вдаряє блискавка і починається боля. Той утеклий чернець, про якого ми говоримо, теж один час пристав був до еретиків зауважив Ян Ербурт. Але чи щиро? Радше вияв слабкості. Мені здається, що ти переоцінюєш можливості того чоловіка або маєш приховані наміри. Моя, нібито, ученість не може мені в цьому допомогти. Він показав рукою на полиці з книгами. Ці книжки, більшість з них, умирають ще за мого життя. Хоча, можливо, колись знову воскреснуть. Як кості мої. Струхлявіють. Мені не дано знати якоїсь остаточної істини, але вірю,